A'udhu billahi min ashshatana rajeem Bismillah rrahman rrahim Inna alhamda lillahi na ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min seyyi'ati a'malina ma yahrihi allahu falamudlil laahu wa ma yudlilhu falamadhi lahu ashadu an la ilaha illa allahu wahdahu la sharika lahu wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasoolu wa thumma amma ba'du tajitha lafdiyit falandarim wa tiyanwa tamparallahu subhanahu wa ta'ala Atë e falënderojmë për këtë fale, u xhimë kërkojmë selavate dhe selamë të përshëndetje të më të begatë te pejgamberi tonë i fundit Muhammed Mustafan alayhi salatu vesselam, shokëve të tij, familjes së tij dhe çdo muslimani i cili ndjek rrugën e tij me të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuam Zot, e lutim Allahun xhelaluallahu që pjesa e kaluar e Ramazanit, Allahu ta e ketë bëq kabul, e pjesën që na ka bërë të Allahu të na ndihmon në veprat e mira. Kështu është kjo shpetsia e ditve të kësaj dunjaje, si kur që po shkon Ramazani. Lëmon, e shikoni realitetin dhe vërtëtsin e fjallës Allahu Gjellualen në surën e lëbakara, e jamën më ndetë, ditë të numruarë. Ditë të numruarë. Uh, dit dhe arabët thonjë, në gjithë dësën që ka numruarë oto pak. Nga se sot e kemi edhe fjallën Allahu Gjellualen në surën Jusuf, kur dhe të ashesin për disat dirhem të numruarë. Me disat dirhem Topakta sigurisht e ka vënë Allahu te bareke u teala. Andaj lumi ai cili shfrytzon këtë ditë në ibadën ndaj Allahu u xheluala dhe i mirë ai cili i iq këtë ditë pa i mbushme me vepra që sa ti don Allahu te bareke u teala. Pando një parahyre tjetër do të vazhdojna me lein Allahu te bareke u teala në vazhdimin e ngjarjes të ngjarjes e Yusufi te alai salatu wassalam. Sot me lein Allahu te bareke u teala do të kalojm tek shitja e Yusufi te alai salatu wassalam çojbor dhe kalimi i ti në uh, Egjipt, prej Palestine në Egjipt, si uh, rob i blerë, pas taj edhe si një lojë uh, uh, fillimi i njënjarje të rejtët se në do të apërjeton Jusufi Alej Salat dhe Salat. Për asot, kush do në me përqel me, me mushaf, do të jemi nga ajeti 8-10 dheri tek ajeti 20, 22. Tek për ajetit 8-10 dheri në ajeti 22. Me gjithë se, skejna e cila ndahat si e veçant është ajeti 19 edhe 22 rësken periud e veçant e njarës, ndahat nga ajeti 19 edhe dherit të ka ajeti 22 Thotë Allahu Gjellaluhu në Kur'an në surën Jusuf ajeti 18 Audhu Billahimin e Shëtanër Rëgjim Vajau ala kamilësihi bidemin këdhivin Kale belsewëllat lëkum enfusukum emra fa sabërun gjemilun Wallahu ala ma të sifun Pasi e e gjojtën në bunar Yusufin alayhisalatu wassalam tani duhet të mësjell një dëshmi të babat se Yusufi ka vdekë. Edhe se Yusufin e ka ngur ujku dhe se u Yusufi më nuk është. Dhe kjo kjo kjo ishte ideja e vëllezërve të Yusufit. Tani skena atje aty është ku të vim te baba. Edhe përmendëm se kanë ardhur Natën dhe kanë ardhur Tukait, burra të mdhoj, kanë ardhur Tukait Natën për më ia vërtetua babës se Yusufi ka e ka hangur ujku. Çka thot Allahu ujë lola, thot dhe erdhën ata vëllezrit ë në me këmishën e tij. Me këmishën, me këmishën e tij. Dhe vini re këmisha do të përmenden në surën Yusuf shumë. Këmisha e cila e ka hangur ujku, këmisha e cila do të rvatet ajo gruaja e ministrit për këmishë me e kap, edhe me bozinë me ta kimisha e cila do t'ia ja dërgojnë Yusufi babaz vet më u kthi shikimi. Andaj kimisha është një një e, e përmendur shumë e rëndësishme në në këtë ngjarje që zhvillohet me Yusufin alayhi salatu vesselam. Thotë erdhën me kimishën e Yusufit alayhi salatu vesselam bi demin kadibin, me gjak të rrem, me gjak të falsifikuar. Për sa ka gjak i Yusufit alayhi salatu vesselam, sallallahu jilwala, thaj aqubi Ka alebel se u alet lëkum e mfusukum Emra Tha Jakubi Jo Pra këtë jojën Sikur e mbajtin veti E aty në që ka ju tha Shpiltrat e juve Nefsat e juve Ua pas kan lecu një pun të madhe me e boju Ju pas ki ba një që ka të madhe Pro shka kjo të boje me, me hangmën e ukit Po ju me nefsat e juve Me egot e juve Me unët e juve Ju kini ba një që ka tjetër Thotë Allahu Jiluara Fasabrun jamil fa yaqubi mir po e pasojja e ksa do te jet durimi i mir s kam rrug rrug dale tjetër wallahu almustaan e allahu esai pitecilitun e kërkoj ndihm nga ajo që ju e porshkruani e që s'është e vërtet e që nuk është e nuk është e vërtet kjo është ajeti i cili lidhet me ngjarën e e kaluar dhe prej këtu pastaj kalon scena kalon scena tjetër kur Ala u jelevara per mend se do ta blen Yusuf ibn Ali sallallahu alaihi wasalam, një karavan i cili do të kalon për me mor ujëna, ujëna Bonar. Çka kemi vëzhguar pra imësi me të cilat i ka përmendë dietarët tek çështja e, tek çështja e ardhjes së vëllezërve të Yusufit me kimish dhe gjaktë të rrem. E para vëzhguar që duhet ta kuptojmë këtu është ajo që, kam si e që kanë ndërtuar dietarët si rregull e çojë ka nxjerr nga kjo sure kanë thënë çdo që përshpejton diçka para vaktit E ka shpërblimin mësë memora ta Pra, kush do që Dichka do menzirë para vakti se, se ka ala vaktin Aj si dënim do të ketë Së mundet memora ta Andaj Allahu vezëre ka bojë liqë As një sen nuk vjen para vakti Krej gjërat vinë vaktin e vetë Allahu të bare kjo e tëra nuk ngutët Allahu gjëllë nuk ngutët Allahu të bare kjo e tëra edhe zulumqarët I lenë gjatë Edhe kriminelet i lenë gjatë Dhe përmendëm se të tëllë djetë ka netë Jakubi pa Jusufin Dhe njeri ka njerë kërë lezën në gjarën, do ma në e vuën sa, sa për kabo kë njeri, edhe sikur parashton për tja ku Allahu gjellu ala, për Allahu të bare kjo e tala nuk punën sikur na, nuk ngutët subhanahu vëtjala. Anadhe që duhet të amorë më i kërëm simë se, Zotë i onë të bare kjo e tala, në përmjet këtëre veprimeve të të rëvë dhe zërëve, që ka banën, ata dështë të me shpejtu një pun, edhe u privun ëu po ndalë Yusufin në kuptimin 80 vjeçar, edhe babën, edhe namin. Dhe realisht çfarë th안 dietarët? Realisht kjo surrë që na kallzon neve. Megjithse tha Allahu te bareke ve te ala, ay yajaluhu fi ghyabati aljub, e banën me jujt në bunar. Realisht kjo surrë na kallzon kush ka ra në bunar? Vezurit. Domodon, Yusufi që ka ra në bunar. Realisht ai ka ngreqta në bunar vetë ka dalë. Dhe kjo vë zero liç. Kush e djundi kanë punuar, di ai punuar. Dhe kta e ka vënë Allahu te bareke, te bareke o Allahu Kur'an. Wala yahiqu makru sayy. Dhe nuk e godet kurtha e keqe, posat asha e ka, e ka cil kurthin. Tëna si thonë populli, kush ia çel gropën diku tjetër, ai bën vënta. Realisht gën ngjarë vë zero, kush ka rënë punuar? Vllaznit e Jusufit. Shigoni vë zero çfar punari kanë rënë, ata në Shahu digna imad. Çyshë kanë ndallau nuk i ka përmendur Kur'an. Kë një ngjarje zhvillohet, ata janë pranëshëm në stop. Ata erdhën, ata e bënën, ata shkuan, ata kështu. Njëri më thotë, çyshë kanë ndën ata? Nuk e di. Ka arrivë ajetë që kanë pas emrat, poshtë Kur'an. Ka hadith që kanë pas emrat. Ndërsa këtu vëzërt, kush është një, një emër që po përmendet vazhdimisht? Jusufi, Jusufi, Jusufi, Jusufi. Anadërse kujdo që e ngut një vepër para vaktit vet ai privohet prisajna dhe kjo dhe është shumë praktike tek çoftë muslimanëve. Munon me i ngut xerat. Dhe kush do të çai ngut vezard nuk i arrin ato. A dallojmë sot i gjena plot pi muslimanë, për shembull, presë ka ra, për shembull, xilafeti i muslimanëve të Osmanëve, të Osmanëve. Apo. Çfarë ka ndodhur zot? Tash normali ka kabluë musliman, do të llovit mloja, do të llovit mloja. Sigur që thonë shumë drejtatorët e historianëve të muslimanëve 100 Para se më ra, khilafejti një qënë vjetë për para, o punu më ra Qënë djë qënë vjetë kara Qënë djë qënë vjetë kara Pastaj orvatjet e musliman me piste kara janë kanë të vazhdushme Mirë, çka ndohë dhe zërë, kanë janë njëri e ngutë një, një qëka E ngutë një, një qëka Por shemo sot musliman e shohin se Musliman, shemo shohin musliman që përkatson islam Nuk falen, nuk agjerojn, nuk janë islam zhidu, nuk janë të zum Edhe ajmenon se Ajë Tanguti unë. Bona për shembull, bona ona ai i cili do t'i marr çështjet e muslimanëve dorë, por që nuk shkon asollë. Për shembull, Allahu i jera gabojë sen me stinën e vet. Ajo çka prodhohet ndihmës prodhohet verrës. Njëri thon po shumë kam çëf me angul, shkon në Afrikë. Po ndaj e vënë. Amba tash këto dimën, dimën shka dverës. Për shembull njëri, shembull Tazana e ka gruën shtazane. Edhe thot hajde mos atë mu dash mundi e vlat. Ku ç't baj unë? Ka procedurë ajo nan muj dit me prit. Pasaj du të mu rritaj, ek shtë në më rrat A në vezër të mësojemi që Mos ti ngutim gjërat para vaktit Mos ti ngutim gjërat para vaktit Por shemë o vezër, merë një shemë Por mu më bërë një doktor, sa duhet ko? 10 vjet, 20 vjet Dersa studiojë, desa të krije Pse? Së pësë zbadë minjerë Njërë njërë po hajde mo po, se na duhet më një doktor Po hajde dhe, po zbadë e jë let A nëjë këta me ndun Në e gjujna E i ahup ja në Allahu gjele kaboliq Kusht do që engut nisem para vaktit Ma në me dhe zë këta Se kjo muslimani ju ndodhë për dit Kusht do Sigur që i shumë i platin muslimanve Tho ti baju në doparë dhe shpejt e fejt Ti qështu me haram Mosanera normal Bohne adhe haji e dhe kejt Sënë bash Nuk mund është ti mengut një diçka Ti kryu në do pun Ti blejdo sejnë me kredit Pastaj qëfar Pastaj unë e në regullona Sigur që thamë këta Në uh, planifikimin e tëre وتكون من بعده قوم صالحين جون ينيan bunor mosani rregulloheni apo kjo ngutje e pejgamberit jonis sallallahu alaihi wasallam çfarë dha dhënë ngutja prej kujt vjen prej shejtanit shejtani u ngut u nxitu dhe çfarë ndodhi dhënë u bojë mallkum ti kisprit çka po dha Allah me bë ma ademin alaihi sallallahu alaihi wasallam kur e kriju Allahu ademin ti kishton do shtam ma haj me kriju ademin Allahu gjeli valla po s ka vosa v ka donë ne ka illuminu unia mai nisi se ki edhe xomerat dhe çfarë ka ndodhur dhënë ka ndohet e që ka ndohet në isorin e njërzimit dhe të e gjinëve prej kryesorët dhe të tëre iblisit anëveze mos t'ingutim gjerat parakohe nga se nuk i arrima to ti nuk mund është me shku me korë bachin ku të dushti se jam mund po, ala është e gjelbër ta ala është e njom kur duhet, kur t'lakot kur t'i vene vakti andaj kush dhëtë që mundot me korë dishka para vaktit ka me hangër gjethë ka me hangër thera Se, së skonë ta kur gjohë, këta kanë hangër thera, tu mundu me e shpejtu me hangër ma shpejt që është që ne dashnisë të babës edhe privilegjit edhe pozitës të baba, te baba e, i tëre. Qëtë është të lezër, preja saj që ka kanë zirë djetarën në këtë kontekst, fërë kanë thënë, thotë Allah, u gjiluarëa erdhën me kimish, ama gjakin e kishtë rajshën. Kan vend dietarë gjithmonë, kjo është pjesë e gjykimeve që mirën ë gjykatësit e muslimanëve dhe ka domethënë procedura të veçanta që mësohen domethënë më për çështjen e gjykimit, sikur që, që ka thën pejgamberi jon sallallahu alajhi wasallam kur e ka Al-Abdru Aliun radiyallahu an, s'ka thon, ka thon ë ma shumti që e një gjykimin e drejt nga ummeti jam kusho Aliu radiyallahu an. Aliu radiyallahu anhu, me jetëdatorë, pse u kona i drejtë Aliju ma i drejti Ma i i njori për gjikimin Mas shumëti të lashe ka pas Aliju Radhi Allahuhan me, me gjikimin Madje nuk është ngritë qështja E gjikimit të muslimanët Në me zveti poskone Aliju A i bjekjo që Aliju s'po di me gjikuhu? Jo Shepenjë mësë amë shikoj që ka thonë Shikju më metë mas shumëti që di me gjikuhu është Aliju Kër e mërë të historien Bota ma e qejtë e të muslimanët O konë të bubekri Të omeri të Othmani sikade i kodhmani më shumë ti problemet kanë nisë këna Aliut. Po Aliu, Aliu është më i mirë ti ç'i më xhiqu. Po se kanë marrë fjalën. Shikoj zot, mës mirë ti ç'i njën ngjarë ti ç'ket ç'ket ngjarë ti ç'i jo o Yakubi. Ai ka më diton, çishbek misha, çish ka thënë abullaj ibn Abbas radhiyallahu anhu ka thënë: "Pikuru ba ujku ç'as i urt me ta hek mishën me ta angër trupin." O ai më thon hekë mishën, ti të ha ti edhe ti. O ja ujkut ka çavot, ka kafshon. E abullaj më thon ç'ka tha Dhe këta të ashtë në mi thonë, babës, e kena gjithë një uke, që e kishë hangër vëvinton, ambajësishtë si atë ujë që tjerë. Ishë ma, ma, ma zotënia, shpo të hajke pa ta e këmi, pa ta ngrisë këmishën. A ka që si ujë ki? Ska që si ujë ki? Si Mirë, dhe zërë. Që ka ndohë dhe? Me gjithë se Jakubi e din të krejtë. Andaj tha Allahu gjeluale në gjune Jakubit. Jo, jo pas jo ka zbukuru unë një vej për, Allahu qovë mbro se ka thon Allahu ju mbrojtje, pse s'ka lib gjykim? Pse s'ka thon? Kada kada, kada kuk, ma keni vrar djalin apo? Hakmarje. Duhet hakmorre. Allahu ju jallalah ka shudit ke ta pobojim maharat an-nafsu min nafsi, nën e vrarat punë, puni nëfsë, e kështu me radhë. Pastaj ku këtë ju? Ama dha të besën se keni më mbrojt. Megjithatë këtu i ka kalu, do t'i shpjegoj namelin Allahu te bareke, te bareke o taala. Çozo shfarqe me. Kan dawn detare. Çdo pretendues inici çështje munon me pruni argument. Në gjdo pretendim e ka argumentin kunder ati Pra gjdo njeri që ka argument I mirët argumenti Dhe shka di shka qka e cënën Në gjdo rëna cak dhe gënjështar E ka në qatë Në qatë shka të pretenduar rëjnën Koe kanë pas të rëjnën? Në kimish Qka të dëllohu gjeluala? E prunën në kimishën Po gjak i sishë i usupin A po A kimi pavës dhe sot kur baj bërshemull inspeksion Rase ndryshme, vrase ndryshme Gjëshemull Çfarë bën apo kur vdes dikush i marrin këta mundësit me inspektor. Me i kontrolluam, me i, i analizuam. Sot jo, çka çka çka ka pra eksa. Ky kë ket ar nuk e ka prek. Kjo këtu çky kë s ka degëti çsa ila. Kithëse çka çfarë është? Analizë thellë. Pse bëhet kjo? Ça aka gjakt rënë këtu ajo. Aka dikush i mveshë ti kjo kësaj puna ajo. Çka do të thotë? Ata e punonin commission, po se kishin gjakin. Të din gjat. Gjakun e Jusufit. Andaj thëtë Allah u gjë jo, erdhe me gjak të rnajshëm Manë me vëzër Si cili rënëcak munot me, një, me gjujt një këmish Ama ti qëshës bulon së në rënës me, me gjakëm Si cili rënëcak më bëhë vëzër A i folë di shka, ka zonë Që e thotë argument? Që e argument? Po ama, po nuk këka vullë le originale Po së kjo të mamë Që gjithë mund me Munoni vëzër si musliman me kryu Për shumë si të mos me mediat A do ku të bombardojnë me lajme Kështu, kështu, kështu, kështu Ti marë e me, mosu Mosu, mosu Mosu të të more euforia e lajmit Nga, nga ajo që ka shumë anansi Kujem faktet Kujem faktet Ti këmishën e prune Po, këmishën po, e këmishën e prune Po, ku e kje gjokin Ku e janë gjokin josufin Ku anë grisja Ku anë ujku Ku e në zetet kje të ujku Qatë zotni që hajka qështu Andaj shikojë të gjithmonë duhet të mësohemi më që mos më marrim lajmë pa zbërtetuar. Këtë Kur'an-in që shena Gazbi Tallaahu Gjënaozot, neve e lexojna me harfin më preciz çka ka në bot. Me gabu imamin namaz, në harf me pas një avoz të tërmasot që du gaboj. Çu du gaboj? Pse? Se Allahu Gjëna ka mësuar neve si u më thëna, dhe Zot, edhe zanoret me me ruit. Na për shembull u thënë elhamdili llah. A kini ndonjëherë që do të lexohat Fatihandikan? Elhamdillallah. Ajë, çish të thot elhamdu. Et çka uja me ien, çka do dallim? U e ka lan Zoti. Se çka është? Çka është krye fjala? Analizator, na duhet të më mësoj ç' gjithsa gjërat meipas me, me fakte dhe dëshmi. Dhe sigurisht që doin plot prej dietardhve argumentet janë kokforte. Çfarë do të thon kokforte? Suni lëviz ato. Nuk mundosh të më xuj për shembun të thon, merr Jack Hinton diku na? A shqipo më shembun të thon çka Jack Philanit? Jo. Keni pas sot për shembun Allahu xelaluha ka përmendur Kur'an se kur të ringjallë ndonjërin janë gjallë na via te gishtit midjat e gishtit. Ço vë zot, shumica e teknikave kanë arrit që sicoli që ajë ka një pasaportë, ku shkoi atje në Letonjoftim, më haro dokun veçmë shkrimë. Tash çu, tash është më lehtë në gishtin. Pse ka harruar me kët pasaportë trëmën? Apo, mirë zot. Pika e din ato pit 8 miliard njerëz, ose ti je filani, si ose je vllai vet. Çish me ditë ato që ti s'a si ke marr pasaportën vllavit tan? Shumë e thjeshtë. Ço gishta thotë. Ato nuk thënë Allah e ka kriju. Ata kanë zbuluar me shkencë. Se çito që gishtit, qëshërova dorra jote eki. Çike gishtin, sheh eki këtu. Çto vija çka janë? As një njeri mbopi 8 miliardë sikon ai si sa ti. Andaj kur vnohen atë vijat, nëse çdo dorra jote atë i del thot sa e këtina, atë tjetërto. Çka do të sa preciz? Allahu do të kur ta krijojë na pozitiv një erin, kur ta ringjallë, çka e bën? Ja kthejnë aviat e gishtit si gabas. Allas është jo këo fakt. Kjo është fakt, atë ai kibat edhe në e gishtin, në e gishtin. Pse? Ta të shikojnë a jetë ti A dhe të mësojnë i dhezër me folë me fakte dhe argumente Në gjithë në gjare Kuj janë fakte Jopë se ti përshimë se këto janë konfet veta Na mujna me e bokta Ti mundësh pës ki, si ki kishtë Së shki ju sufi Alej salatu Alej salatu Vesela Gjithashtu dhezër Prej uh, Asa që kanë zhjerë djetarët Në kët uh, Në këtë kontekst Cila dhezër është se A dhe u gjele dhezër Me kader edhe me sprovat të mërzitshme dhe të lodhshme i godet dhe eblia të vetë Jakubin Allah e ka eblia dost e ka, mik e ka zxedh Zotë Jakubin mu bo pengamber edhe Jusufin ti këtu që të që ke njare shka, shka vërrej një sen deri sa të vene funi deri sa të vene funi ti qka thue që tu ma shumë di që janë të torturu ma shumë që janë të lodhë ma të mirë të njare Jakubi jamurë njali Jusufin e gjithë të mbuna e shesesi për dirhem. Kto u gnaçën, të tjerë do gnaçën. 80 vjet kanë jetuar në ka rahati. Shko, Jusufi. Me atë më atëm na. Mezer mos haro. Jismon ajo është ka duket për i ngjarjeve, nuk ka realitet. Jakubi është këtu u vujt, tash është u vut. Andaj çka tha, fa sabrun jamil, do të më bës sabër të mirë. Sabër që kanë vënë dietarë pa anguje, pa i kallzu kur kujt. Andaj godian ma von kur do të kur do të mrzitesh shumë çka do të thot, inna ashku bathi wa huzni ila Allah. Ka dhan mrzijen çka e kam, çka ma plaç zemrën, kët mrzit çka e kam thell në zemër veç Allahut që ja gallzoj. Kur kuj çka ja gallzoj? E shikova zën. Allahu i jena më kusun edhe se njerzit e mirë. Shikova disa njerëz çka çka i vje. Te navës sot më e bën një sondazh. Mi than Allah, "Celi jam për ti njëri mirë." Qi atë ja zgju jetën. Allahu më tha, "Do të më pas rënët, në spital ket, në rrugë të mirë taket, në kapital të mirë taket, apo katra pesë kredite të çeltatje." Edhe as përpara njëri vë. Unuk ecesh shkolla për vana. Ka thonbe pejgamberi jon se Allah. Ka dhënë njëri jon kët pluhun. Esh ath aghbar. Flok si ka kremes se s'ka krahën. Shka kremë e gre flokën e vet. Kët pluhun. Po për devotshmëri që ka kot e Zotit, më bë betë Allahu, Allahu ja pranon. Ana mos tashigoim këngjare, këngjare duket, po m as shumë diçat u vuqë do Jakubi edhe Yusufi. Ama më dashmit të Allahu janë Jakubi edhe Yusufi. Analizimi salla o çon vujtje, sprova, telashe, a, për shembull përsekutim, sikur që janë trësija muslimanëve. Sot do vëzënd media atë më shumë di kanë xuin. Musliman. Shigoni kjo hoça, shigoni ai hoça, shigoni islam shkaduat këtu. Sot vëzënd media, vini rre vetëm kësaj, vetëm këtij fenomeni. A e kuptoni në botë më shumë di mbot, në botë ku shiritet në emision? 700 ardhin ato hoçan janë arpritë. Se hoçën do në me zonë ngushta, o s'kanë s'kanë zonë këta ngushta. As nuk doin me zonë ngusht, as kish kam me zonë ngusht. Nuk shka, nuk nuk nuk ato bo, u bota me dhan. Vallahi be ato për hap, ato për hap diçka jashtë islamit shumë më të madhe. Jo, me dhunjen të për hap ata. Islami me kur far pushtetit s'ka. Kush fol sot për islam, pas duaja, pas mirësia, pas sadaka, pas çka bon vullnetare. Shkok, ket janë kundër. Megjithatë Allahu gjithashtu thot, o oh, unë ç'i do botu. Po dounë ç'i stufej me es nëpërmjet Në përmjet sfrovat e lëshëve, a ndodhen se zoti na sprovon. Na çon mërzia, na çon telashe, pi të spija deri jashtë. Mos mendos se Allahu nuk po do. Anaj Allahu vjen po na ka dhënë vërtet surë. Ju apo ju duket se tu Jakubi ato vujt, edhe ato vujt. Edhe Jusufi ato vujt, në bunaru ka gjujt. Tre nat kanë e gjëzën, bunar. Tre nat. Wallahi me tishim drita të zhbitanë tre natën rrit. Rrimën me tanë tre nat asni dritmos me pa, ke qytetim ku kontar. Shkohobave, shkohobave, shkohobave, shkohobave, dhët vjeqarin Me elan bunar, tre net Kjo është e madhe Me zhjetat Allah u gjeluar, qaj gjem bunar E Jakubin që u vërbuhe Ta këto i kam mik Këto i kam mikune A në dhe sprova Allah u gjeluar, është edhe për pengamberet Edhe për, edhe për e, pengamberet Gjitha është e dhe zërë prejasaj që kanë zhjerë djetarët në këtë kontekst Cile a dhe zërë është se Shikon e dhe zërë E njëta me të cilën Jusufi do të fiton ketë këtë në gjare është e njëta me të cilën Jakubi e fillon e, mërzineve Cila është aji la që me të cilën për e ka përcen Jusufi E, e Jakubi së provën Thë saburën gjemil Sabur Durim A do e zërë durimi është Qishka thonë Shumë prej transmitime që ka ndarë nga Abdullaj në mesurja radiallahu an Së është gjysma imanit Sëmban pa sabur kur gjo Wallahi sot përshemë mund t ve ke nisën si fill. Me çka je prit i iftarin? Me sabur. A shkon me një dëujit shkon, a shkon me një dëbukat shkon. Me çka pe kaporsan këtë ta? Me sabur. Çështoj këtë jeta edhe ato. Andaj do ti bën kaj me ljozie, po sigurisht që ti e prit i iftarin, po ti e iftarën xhenet. Çe e pak, mrinëm. Njani më thon valla be gata deri në iftar. Çka i thu ti? Po unë dje kam provuar, disa vjen, po ve ke i iftarin. Vallallahi çështoj që ishin në xhami, Allahu na vof pijen e tlive keja rabbil alamin. Vallallahi çështoj shumë shpejt kam ardha e fundit. Lita e fundit dera Ramazanit e ditë e funit me dalë për para zotit gjele gjele aljo. Ilumja i cili Ilum delë me durim të madhë, e me falje, e me bujari, e me gjymër të lëkë, e nuk ka këtu ndunja që dikushe të rejqë, me hak edhe me zulum. A në dhe zërë, shikoj që ka tha Jakubi a le i sërra dhe sëlam? Tha sabër, sabër se ska, s'kam shka me bo, dhe të shpjegojnë apse s'ka shka me bo, dhe të shpjegojnë apse s'ka shka me bo, që i dhe zërë, kjo s'ka, ska Andaj Allaho veze ka sprova Lara ma në menjës ta merë Ti dhu që këta se këshaprit kur I kumë shtido sprova në lisë që maqon Allah Qështu maqon qështu Po se si maqon qëta së më ka mërë me indja Qështu Jakubit i ka ndohë veze Se maqon, se më vjen qështu më ngusht puna Djali, djalin me mamit A, a, a ka sprova në manë se që kë Djali jem, djalin tjetër Qish mu ha këmorë në tashmi djali Dhe kja djali jem A dhe që këtë dhezër për spruve i ka bëllohu, për allohë, për që farë që në fundale e mira e familjës e Jakubit dhe Jusufit a.s. Gjithashtu dhezër, nga kjo që farë përvitojna, është se e, zotë i onë të bare kjo e tjela, në gjuhën e Jakubit nga kam suhe se ata e, burimin e shërrit kë e kanë për dhezër, thëtë allohë u gjitha, belë se u alet lëkum e mfusukum. Që kjo që e kini bo ju, se këmë me menet që noshë, Asa më zemër të pastër, po me unën edhe nefsin e prish. Do të thotë kit burimi sherrët tonë nëfsi. Andaj po mendojmë pak para se më hija në Ramazan, në Xhamane fundit, çfarë kanë bëzët? Allahu Xhala ka kriju njeriu të katërtakate, dy të brendshme, dy të jashtme, dy sherrit, dy të hajrit. Nefsi sherrit, nefsi hajrit, melaçja e hajrit, shejtani sherrit. Në Ramazan çka ato ndodho, Vezir? Melaçët u kan shlu, shejtani u kan mbyll. Hajri Uqachel, jeneri uqachel, ka me të nepsi. Nefsin Allah i ka thonë nepsit tan, "Agjoro për munal. Kët janë janë mbyll." Çka është problemi te njeriu, vëllazër? Nefsi. Po e bën e bllokove nepsi kët ka hajër. A do vëllazër, kë kushërin njerëzë problem kur bën? Çka thot? Mu ma ka bë. Ajde me kush jam unë? Çi këllazër, ajde kush jam unë, nuk ket problemi më i mall në botë. Shigoni por shem vëllazër njerëz që kur kanë poste. Kur kanë poste, çka ndodh, vëllazër? Si shek kërkan? Sheqëllakoni post, ka përcënë udhës, ai ka pasht fol. Me bë më shkatkup i postet, ai ka përcënë apo gjatë kërku se alam se si jep. Sa ai, ai nervsë ne kamush me post, sa kanë ai i mushti, sikur se këta. Jusufi u ju konë vlerën e ka pas në vetveti. Ai edhe në bunar u koni mirë, edhe kur ka ndash me shitu koni mirë, edhe kur ka shku në pallat u koni mirë, edhe kur ka himburgu koni mirë, edhe kur ju kan vazit u kanë kthy vllazit u koni mirë, sa u koni mirë në vetveti. A ndezë ka thënë Abdullah ibn Mesudi, karakteri zndrohet. Disa njerëz janë ndëvullësht Mbrapsht E vëzër, kitë që kjo, që farë argumenton Qëto që ka e kanë bëhe këtë qërë Ku o konë burimi Ju tha Jakubi O thakshinë që ato nefësët e juve Belse u alet lëkum Emfusukum Emfusukumë në nefësi A në njeri ju vëzër E konë menën edhe e konë nefësin Lufta që të, të, të dudijat Allah e ka kriju menën Që ti ta kuptoj se që ta shka e bane e bane për qefin tanë Ska për d E vëzër, që të akit lufta, Allah e ka shmit Kur'anin, që më kanë fuqi për menën kakajri edhe për shërën mundal. E ki pa si që dhe njëri, vëzër, me menën e vetë. Kër i ka në diçka, që ka banë? Kër i ka në diçka, me nefs e që të cakin, me menën e ban planin. Me nefs e që të cakin, qëta thot e duhe? Me menën e mëzër, qëshme e blej, qëshme e ba, qëshme e zërë. A ba, njëri, vëzër, vëzër, vaz A keni volazonieri me unin. Për shembull, njëri i thot, "Qysh i ja dukun e mbret?" "Më duket shumë mirë." Po, problemi po bë homrat. "Qysh i ja dukun e por shem i pas 1 milion euro?" "Qysh i ja duk?" "Shiko, ç'në njëri leza sikao bera kemi 1 milion euro." "A po. Bira keni pa zakonisht kjo ndodh, shem, ti kam 1 milion euro, ti jap sadaka. O valla, ti i keni 100, ti jap diçopa." "E Allahu ti ka dhën 100, ti jap diçopa." "Andaj, shikosh ka dalë i Sallatun selam. Kush nuk falenderon për pak, as për shumë nuk falenderon." "Ajh ka i kollë zunimi i donar në jetë." Edhe i dhimë në njëshin për fukarajë Valaj, allaj, një miliard euro më i haqu A tëtë ka dodo se i këmë nga truna për biznise E këni pas akonishë kër pasanik i dhu A ka mundësime ndimu një projekt gjamiës Një, një student një kështu me ratë O, thot i kam të mshelta be Po, ti qko jetat të i pas të mshelta Kur kimi qela to? A, bo, kur kimi qela to? A, në dhe zër, nefës që është ki uni Këto që ka ju tha, Jakubi O, tha, une, Nefës, ju ki një dashë me rëzue, me nefës, ju sufi në lejë sërratë dhe sëram, po sabër, sabër, a të të kontrollojmë nefësë të tona, sikur që e mi të agjuruhe, po shke mi të agjuruhe, që mos me menue me bark, po me menue me trum, apo, Allah e ka thonë, barkit, s'ka me anger, dhe zërë, njeri ju, o me ndonë me bark, o me ndonë me trum, o me ndonë me bark, ka thonë a lejë sërratë dhe sëram, enën, matë sh barki vet. Andai tha Aliu radhiyallahu an, pa pa pa s'i nuk kërkan. Allahu na permësoj të gjithëve. Tha Aliu radhiyallahu an, ne, nëse je stomak trash, numrojë vetëm picmutëve. Ose kat sherrri vën për stomaku. A e keni nëse përse mund na thonë na përse mund bidatët bidatët bidatët? Zbanim robi bidatët. Dhe zbanim robi bidatët. Allahu na pastoj bidatëve ya rabbel alamin. Dhe na mëson më dije sunetin e bejën sallav. Mir po na do të zë shpesh i harra do bidatë më të mëse do bidatë më të vogla. Apo ja, ozher ka thon pejgamberi jon sallallahu aleyhi ve selle madinica njerim buharijo nuk baut qiameti pa ushfaç barke abi da dozeve sahabeve sami ankon kit hol kit zaif maj zaifti bitin ukon mu beker sidiku çasti zaif tu kon suni kam suni kamoj pantollot derisa kon e ka dgjup pejgamberi samse zban me shlu petkën i ka thon ja rasulullah pombin pombin pantallonat radiallahu an i ka thon oj beker ti bi zai vloket eki se gipi kipri Dhe që paramenu para Sa du të më konë njëri zaif Kur të në nënë rrypin A pet i bin E shtrëngon prap i bin Sa zaif a njëri A i besi që, Gatë ga qëmë kocën likur që ka i thëjnë në na E dhe që të na o shpaq këtë bidat Nësë që anojna këti menën këti bidat Qajnë që të më barkë e vënojna Edhe më zani sunneti sunneti Dhe po të duhet mi lërguve dhe sa të shia dhe dhe, Ka shumë bidate Nefsi, uni, barki, lakmija Egoja, këti janë ma bidatë Së shumë bidatë tjera A po, a në vezër, shiko këta Këta e patën bidatin ku Në ego Do të me mitë Jusufin Do të me largu Jusufin E shka ju tha Jakubi Oh, të nefësi kini problemin Largonë e nefësin A në vezër, pengamberi jonë sa, sellë, Tha Familia Muhammed e Selam Me aftot me kafshata Në gëngopot A dinë vezër, pengamësa Si e si, ka kalube iftari Me hurme Me trakatër hurme E sot dhe vezër, na qish hajna Abo, a në dhe zërë, shikos, ta një shka pëndod Hoxha shumë bezgat, vada Shumë bezgat Po, ti pse se, pse se Zakonishe, shka thonë Thu i hoxhës pak më ka dale Po, pse si thave ti grës të anë Bëve mos qëtë mo, se ka mu falë A në dhe zërë, paksoja atje Mos qërtu me paksuë Jo me paksuëm kur anë, paksoje të ena jote Ma pak qëtë ati, pse? Sepse ti kër e mushkë të, po më zahin s'ki Në në nga ti ki pasaj nevoja tjera Pengaosim më hante pak se sepse nuk dojin mi don unit egos, po mi don shpirtit, kimuaj edhe është i shpirtit. Andaj këto e kupton se kta e banda me çfar? Manovrën e bandan me menë, ama qëllimi ishte me nefs, me unë, e lutsh Allahu që Allahu Allah, na pastroj ya ja rabbel alamin. Dozër, uh, kjo çka ka bënë Allahu te barekehu te ala për uh, zbukurimin e nefsit. Se Jakubi sheh e ka thonë, juve nefsia u ka zbukuru kët punë, nefsia u ka zbukuru kët punë. Zbukurimi i nefësit dhe zën Kur'an ka ardhesht për tri kategori E para për kategori dhe zërcile është është, tani kalujem një një gjarit tjetër shumë shpet Ta hoazojna që kush, kush, kush kanë e ka përnajnë Allah u gja se ja ka zbukuru nefësit Kër e ka, uh, kër ka dal Musaj me bite Israelit, me qëtot bite Israelit Mavon, e ka kalu detin, ja ka qa Allah u detin, ka ndal popël tjetër Musaj ju ka thonë në rëjnit qëtu, kini pështu pi faraunit On ka me shku me fol me Zotin. Jelal Jalal Kuruka kthyje Musaj çeto muslimana mundi çfarë mundëz asikur se na Zoti na lut para mund të shka i ka ndodhur shai ka ndodhur Musait sikur se na fal me kakibla i bën Allahi të sejdë para mund të, të bësh më arrit në xhami i i shë përpara do puta njerëzit të u lut të u lutut putave aq konti dal zembra pi venit Musaj s'un ka bos sabele ka gjujtë vratit habit që ndomun unë ayubana ayube muslimana putit mirë sejdë Elm foni ka thon çka jeni të bë, e kanë bënë lviz të madh. E kanë bënë viz të madh, tirose isë de atina. E vëzë shaka ndall, ka thon kush e ka bën këta? Ka thon e ka bën njëri e ka emrin Samiri. Ka bënën Allahu ju në surën Taha, surën Niz, le të shpijë anë se don me lexuar. Unfoni vëzë kuri ka bë debat me sa ka thon pse ve bënë këta? Çish bive të Israilit uni bënë muslimanti shkoj Allahu e putin. Çka i tha kë vëzë? Çka tha? Kedhalika sawlat li, ke li nafsi Ma zbukuroj, tha nefësi me e bo. Pa ta qefë. Shkëm vëzër, për pa ta qefë e dëvijon këtë një popëm. Qefë e pa ta unë. Unë e po duqë që shtu. E vëzër, që kjo, unë e po duqë që shtu a faraoni. E në rabbuqë mu le ala. Unë jam ma i madhi uve. Të jemi ma i madhi, po të që du ditë. Nuk i du ditë. A da e shiko, i pari që ka thashtë, Samiri ju tha, tha që unë e pa ta qefë. Ma zbukuroj, ne Ai shejtani sovul lehum e amla lehum shejtani u azbukurua veprat paganeve dhe shejtani u azbukuron njerve veprat shejtani u azbukon sigur zgjaka u zgjburu dhe ze josuphit parave këto janë habit kanon valla be boll mir me he kjo shufin pikni pare ti shbe me he njer mat mir me he popa me he et tani vaza shikon njer se çka boi vallahi s'pashë ndoll subhanallahu këto musliman U jevo kod disa njerëz, por jam sigurt se do të vim ë të ajetë 23, ku dalmi tek sprova e Jusufit tash, tash do të sprovuam edhe sti. Mosani minë arfa ça tjetër kalon, është sprova me, let, me me me joshë të femrave. I i, i gruaja e ministrit e krye ministrit don me bozë në meta. Apo, keni pavarësi disa njerëz, çka u bën shejtani. Ku roshti pamartu beqar ban sabër. Mos haba ulshi kimin, alhamdulillah zotit, kur ta baje risk mua martohe kismet ora. Çka ban zot? Si të martoho ato shumë sprov oxho. Po ti më i fort keve beçars ataş. Më i fort keve beçars ataş. Disa njerëz çka ban zot? Ja u zbukuron shejtani. Çka e ka gryën të spija video, filma, ja z nzet, zapullim, za Ahmet. Olo po ti buqlnë të spij beki. Ama shejtani ka thon pejgamberi jon sallallahu alejhi wasallam kur del gruaja e zbukuru me pi shtëpie i i p ngrije ni shejtan. Edhe ju thot njerëzve këshire në këshire. Wallahi s'kan ta kurgjoj. Ama shejtani thot këshire këshire. Wallahi s'kan ta kurgjoj. Hallallin ta shmton. S'ka kurgjat thot piksela. A kjo, a keni po njerëz kur doin me shpu, bile bile dohet të brojn. A kipi ato zakone për shujn. Do vetë do të vim të një mrekulli, megjithëse unë thash, këtu ka vetë shumë sime akademike, shkencore, ë ë do të thon të shumë prej mrekullive që ka përmend Allahu në këtë në këtë sure, s'ka mundësi mi përmend të gjitha. Andaj thash, do t'ju përmbahem mashaullahu me edukativeve. Por shehu vëzën këtë sure, tash kur vin alizratën e arshme, do ta shohmi si Allah i na ja po shkruan neve flakën e nza tit mes i burrit dhe ni gruajs. Dhe ti kit do e lexohon uk provokosh hiç. Po s'a mundesh me pana vënu me po shkrujt, ni dom të mbyllt me ni gruajë zbukuruar, me ni djalm at hëshmin bot, edhe në fund ti kur gjone provokosh duke vëdërojmë sim në vet vetësi se na ku duhet me fol, duhet me fol pa pa ja pa ja nxit dikujt efshin. A keni pa disa porçejmull? La, çka kam pa, vallallai, sa punë, sa punë me motin vetën. Ki e provokon këthe më shumë se kica ka pa. Vallallai, kalia më e pa sini si thot po kujos pa e pa vallallai. O ti moment mi nxjerre. Anda do të më pa us kujdesnë të folur, se ti i ti varr nga shëjtani, ti i varr nga shëjtani. Çka pa dhe vallallai, le, s'tiçi me të kallëzuar. O çka pa vallallai, insan ki pa. A por çhemot për hallallin e vet nuk folz ashtu. M's provoj thot Allah i mëket. M'ket e ka sprovu, m'hallallin e vet e ka sprovu, a m'ket teatrin? M'ket teatrin? E thosur, shiko, këtyre i usbukuruan nepsi, shejtani ja usbukuron njerëzit, njerëzve vepra, ndaj duhet me lut na por dit vona, au'udhu billahi minash-shaytanir-rajim. Kur'an kur, kur lexojnë au'udhu billahi minash-shaytanir-rajim. Kur dish ruk, mbyllishit. Wallahit, shejtani, wallahi shejtani, dikan që me ba me ta heq shejtanin tutosh me Këshit thukë i largon e kët komplet kur zume e Këshit ama kur ta nxjerrat ti shejtani a tashikon me ze këtu po për përmend terdhë pse gjujton natën pse bën zinojë natën që mos ta shqipt shfar shejtani është edhe ajo allah ona ruit ndaj allah u jaje përmendin nefsën dhe shejtanin dhe e treta vëllëzë këtu që ka përmend pra tre anësh përmend zbukurimi i nefsën Kur'an samiriu shejtani dhe vëllëzitë e Yusufit ju ka zbukuruar ë nefsë bërjen e e vejprës së, së keqen. Gjithashtu, vëzër, njëriju nga njërëja Jusufit Alei Salat dhe Seram, ose bitë Israel, vëzër, e kanë ketë tabiat gjithmonë. Qikë, vëzër, dhe këtu, vëzër, du vinire e këso shumë më nësi. Qëto, vëzër, djemë të Jakubit, janë bitë Israelit të partë. Vajtë, pininane, dy pininane të qeterë, dy më lejtë që të dhe jetë janë bitë e Israilit të partë, pra kur thua dhe bitë e Israilit të partë që të shkon me nja, që këtu janë djemë të partë, pasaj për këtë në karrije, dhe zërë, vinë një rejtë, që ka gjenja këtu? E kanë gjujtë vlavinë mbunar, e kanë mërzitë babën, e kanë rrejtë babën, e kanë vërbu babën, talë dhe dhe, dhe jetë lajmi në mshakhtë ja kanë mojtë, që të kush janë, bitë e babës Israilit Mir, nëse këto babës vetë që shtë ja kanë bo shkë ju bojnë muslimanëve a bu që përnë dhe zërë babës vetë loqë kë babë i parit israel israel i jakub jo israel i ka djemë jakub israel babës vetë ja kanë plasë shpirtin babës vetë ja kanë kalë zemrën babës vetë ja kanë gjujtë djallin tjetër vlavin e vetë po ato nëse babës e dhe zërë ja bojnë që ta si mu në dikush me thanë se këto nashtabe janë drejtuve Jëndrejtua Këta kanë dosh me vra vlavin e vet Ku shëriti po kujton që ata i respektojna A në dhe zërë thëtë Allahu të barë kjojtala Por jehudit në Quran në surën Ali Imran Qëfar thëtë Allahu qëllu ala? Kullëma au qëdu nara lil harbi Atëfa ahallah Sa herë që jehudit kalin luft Zarmin e luftës E shim Allahi E janë zbulu vëzër planë për kalën e botës disë herë Ketë komplet me kallë Ska luft që batë në botë Ata janë ati Kure ka nërzue shtetën Osmanëve Kure janë bo luftët e parbotrore Luftët e ditë botrore Me Britanin, me Amerikër, me bankat Banka federale, banka Britanijës Bankat e mdoja Kretë ata janë pjesë për vërse Pjesë për vërse Dhe shiko vëzër kitë në botë shka të ndohë Nëse muslimani duhet të mëkoni këtët me lezuh Kur'anin Allahu xh. Shumë e thjesht. Nëse shikojve babazvet ja gabon. Ç'i duhet prit? Me marr kuptojë këtë ras. Me me niti dikush të njoni baban baba e vet për rojë e për ditë. Ama valla me mukur për pikafon në tamam. Ç'të fol me Allahu? Ç'i duhet valla baban e vet të rrej për ditë? Ti po më thuk janë burrimir. Shumë neve kjo më kanë burrimir. Asnjë ars që më nuk kanë burrimir. Pse? Sepse nëse ti karakteri është i mirë për jashtë, duhet të funksionumë në ana. Ç'ka thar pejgamberi jon Sallallahu alaihi ve sellem? Maj miri p'juve është, maj miri që o me, me, me gr gru në vetë Kërë ka tha me janë zemë, maj miri p'juve është, maj gru në vetë Ska tha me aj që e që e që e në shopping ma shumë I blen lule ma shumë Abo i blen fustana ma shumë Ja, ja, kjo, kjo nuk ka kjo, kjo punë romantës Nuk ka tha me janë zemë, zem. maj sjetë shmi p'juve në shpe është maj miri për jashtë Andaj shikoni vëzën mërapsht E këni pa po plot për muslimane, fatë këtësisht Kur dali me dostat e vetë cilën mirë tolero apo ton. Si ti imrena, atë mësoun fol. Unë më vërz jam nervoz. Ëmë dosta vetvetes i thosht ashtu. Domethën çka tha pejon se ram. Një mirë më nëna, a është ala më i mirë jashtë? Ama ka do të mirë për jashtë se si janë të mirë më nëna. Andaj sa so njëri ka sa so gruaja ka azapi burrit vet ke do të dëshojë në hyrë. Apo, andaj pas gjasë don, sillove ni armë mirë ç'i sillet me dostat të tu. Po unë po çova ç'i bëvol di telefon me ta. Unë po çova ç'i bëvol di telefon me ta. Po së shilë është mirë, apo, në virë i dostave, në virë i, apo, a adhët në kanë thirë me, me pikafe, se e nga të folë për konferenca potrora atje, apo, e nga të drejtu këtë dunjajën, kur të një të shpia vetë, një mua betë nuk e banë me, me, me nusën e vetë, me grujën e vetë, a në dhe zërë, pinga mirë e selam, qëfar, qëfar tha, tha e mrenë shmi akura e mirë, e jashme alame e mira, e dhe zërë këtu që ka ndodhe, kur këta babës ja banë që Babën më nërhe kanë sa katu Babën e kanë përvujt Babën e kanë shtime më uvërbuje E qka përresim nga piktemi dhe zërë? Qka përresim i këta? Allah unë arrujt i shërë rritë në jarë Dhe i rujt musliman Dhe se atë e vujn E vujn me vite, me vite, me vite Për këtsekutimin dhe dhunën e të në të në Dhe ata pasaj bashdojnë I akuzojnë muslimanët A musliman, umetën të uvra Runën për muslimanëve K Po qadar vëllai, a mund të bëna më bukurë motin nyjerë, vazhdimisht asha do të rre di kan. Ti pse i të rre, olla? Ha, kish ka ashme, po ti umit më të portit të rre. Ti ku ku ja pavesh errin ditë të vështirë të rre. Andaj shkojë këto babës japanën, çana çai bën botës. Dhe dihet se ai ka bërë. Dy luftët e para botore kanë ndej 70 milion njerëz. Dy luvë të dabar, edhe nuk ju intereson fare. 70 milionë, apo e ngambërijon sallallahu alaihi wasallam luftën më të madhe të botës që ka qenë. Lufta e Bedrit. A dini sa njerëz kanë ndjek? Luftën më të madhe në botë, lufta e Bedrit. Sa njerëz kanë ndjekuazë? 70. 70, 70 milion. Kto vesh di lufta, mos fol më lufta të tjera. Mos fol më lufta të tjera. 70 veta, a vëzë? 70 veta kanë vdekur, pse? Sepse pejgamberi jon sallallahu alaihi ve sallam ka ardhur me vran njerëz. Ka ardhur me vran njerëz, as me mbyt njerëz. Ka ardhur me përcjellë mesazh. Dhe ato njerëz nuk ka dashmë vrah, ajo ka pjesë e luftës ka pas ku me ik. Ata ka ndashmë vrah, si pjesë e mbrojtjes u kanë. Ata dikush më vrah, dhe nga ana muslimane ka pas vrah. Mir po, ata të cilët e kanë plan me e mbytyt njerëzimin i abartin muslimanëve ju doni kështu, ju doni kështu, ju doni kështu. Doni har, fatkeçisë disa prej muslimanëve e e morrin këta dhe thonë, po, kështu, na, kështu. Ka dallë ona, ka dallën mos e marr akuzën. Mo akuzën ti nuk e ke. Ti nuk e nuk e ke tië e ashtu pse ai po t'akuzon. Është kjo që vjen ato që duhet me bas parasysh në këtë në këtë a uh, kontekst. Ë uh, e këtu vjen është një meselesë dietare, janë munduam i dhon zgjidhje, e cë është uh, paksa e komplikuar, qe ajo edhe ajo. Ë uh, është se për shembull, kanë ndonjë dietarë, ë uh, si ka pas mundsi ë uh, Jaqub i alayhis salaatu sëra sallam masi ka ard, masi ka ard lajm se të kanë e kanë hangër ujku Jusufin, me elanë punën veshme sabër. Qika mujtë me thonë, tamam, sabër. E qëshë sabër? Qëshë sabër? Por shemu, në gjdo shërial dhe zërë, në shëriatën e bivët i cëraji, të kanë kush vratë njëre, e vratë vritët për ta. Apo, e pse i Jakubi nuk tha, ka dale, po kjo ka pasoja, ka liqë këtu, kush vratë vritët? Kush e ka vratë? Apo, ata dhe zërë, jan mundu pak më mbulu kta se ka hungur ujku, e ujku ç'kishka i ban. E ju ç'e këshirot? Apo, e tani dozë ç'a ka ndodhur këtu? Ç'a ka ndodhur? Pse Jakubi tha sabrun xhemil, do të bëj durim të mirë, sepse një kanë madje tort. E para, ë, ata ka ka kanë kon 10, kjo kon 1. Edhe s'ka dashë të provokoj konflikt më të madh, se ai ka thënë, nëse kta e kanë gjuajt Jusufin, fëmi të vogël, mu plak tash këto i ka marrë vozën e keqë përpara më. A ke vde kush kurkur për mbledhën më shani? Kush i dade nudhën? Kush i dade nudhën, Kreta, pse? Se e ka marrë keqë përpara. E tash më ka thon, "Këshë këto kanor nzet, këto ja, të të me dalë mirë, ja këta tut më don media hiç." E Jakubi çë ka thon, "Këshë këto kurë kan gjujt 10 vjeçarim bunar." Po unë si plak, po runa zonë edhe më punoj diçka. Andar kjo është e para për arsyeve, leme si të shkaç. E dyta, e çojsh më afër, ose ska mujt me kërcuë të sas më kërku hakmarrje pse po ndaj kujt me kërku dhe e djall, djall, më kërku hakmarrje ndaj Evladit tjetrit o një njëri djal, ja ka vranë tjetrin njëri djal ia ka up tjetrit ta shamonë se para nuk u vëzër ka ditë shubje kjo kanë ndon dietar sikur njëni ka rrokë ka djatha e zemrës apo e ti i thuaj godetum ka e marr tash se Jusufi hani pesë zemrës po tha tjetri hani pesë zemrës andaj o dash me xujit po jetë po më mor hakun i Jusufit më çish më e mor Ala ma shumë me, me e godit pse? Sepse duhet për mu hakmarë për Jusufin Me e vrajë vladin tjetër Supozoj e ti, ti i ki 3 e vlad Ti i ki 3 e vlad, 5 e vlad 10 e vlad, ku shika Allah i shtovë të muslimarë Ta është njanit e ka vrajë tjetër Ti e ke pa dhe kur do me e qërtu këta Por shemull, ti nuk e merë Por shemull tazanra, supozimisht Njanit e ka po dam Njanit e vlad, i ka vrajë tjetër dhe vlad djam Ti a shkone mitat tjetër Jo, të të therë dhish Te më nënosh mi partite, ah, ama, ama të pengon diçka pse? Edhe këtë ka me vlat. E shikova se si sipër von Allahu e jilonë njeriu, e sprovon me diçka që s'ka komik. Për Allahu jelaçhi ibn Jaqubit, ta Jusufin, për shembull, me ta pas gjujt armi ko e lypshë. E lypshë kush, kush, kush ma ka kush më ka humb djalën. Apo, atëherë shikova Jaqubi sipas zgjidhje. Atëherë ze kan thon dietar da ka problem me ka ime xhuxije, Allahu qe e sprova robët e këjo pejgamberëve. Çë e bën edhe pejgamberi mohutue çka thon sabr sabr ses kam zgjidhen ja ata ka thano allahul musta'al me çallahim ne muft bezo monaman jismon kerkon allahut din pe allahun çdo sprov mos ta more mendja me mendën tande mos un e di mos un un e shkaba jone mos un gusham qanone wallahi allahun çon sprova zoti na lutë pe sprova çesme na mi bajt sikur çka thano allahut te bare ke utala ne kuran rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih o allah mos ngar koshka smuna me bajt Mos tanqarkosh çka's munda me bajt. Pse? Sepse Allahu ka sprova të lërmishme laraman i bad. U keni njëri vëzor, poet, në kaluarën. Dhe kjo është shembull që mirë tek uh, dietarët. Çfarë ka bën vëzëri? Ky njeri i ka bosit në semnun. U ka një poet. Dhe poetat ku shkruan vëzëri kanë një humbin kontrollën. E humbin kontrollën. Edhe këtu shkruaj për Allahun, nuk kanë doshë shkruaj poezi, o zot saduti, e mati, i lartë kështu me radhë. Edhe kam rime me një gjendje domodhën, një lloj deheje, dashurie. Ka thonë ozot, pi dashnisë të madhe, çka e kanë për ti. Ço mbë çfarë dush provave se keti baj. Gëbo, njërin i lahi atje e ka ul kët. Atë milahi e di çka bante, hakikatë, realitetet ose diçka tjetër. Edhe çka ndolli, Thaoza çfarë riston fra dushti se keti bajove. Edhe ndolli veza Allahja shëndin sportt vogël. Sportt vogul. Ai din çka i çelë vaza. I pa mësoni me dal urina pitina, Allah e ja nderoft. Sondër këne vetë. Ujin e piu pikë, jasëm delkë. Uji u pikë, jasëm delkë. Dhe ja nisi tukcina për qytet. A keni pavarësisht kur ka një rresiklet, por me dal jashtë. A keni vaoçish ktan? Alo na na fal të gjithë. A kupton se fal begatia është i kur ti lirosh? A ke vdon fal begatia? E ki njëri ja nisi tuksi. Shkojnë apo xhamia e i, i gjente fëmit. E u thonte fëmijve, lutna u ju të pa fajshëm, lutna ju fëmijë që keni xuna, lutna por axhën juve rënacak. Seun e thash diçka posun e majta. Andajër para se më thonë diçka, ki kujdes, se Allah i ka sprovuar Laraman, shire dashmin e vetë që ka sprovu, dashmin me dashmin. Q ja ka mori Jusufin, hajt hakmorna, po ku ku mo hakmorte. Ja jeta. Unë sun, sun, ni nith, thik mangolet, tash edhe ni thik tjetër sun e majtë. Andajër sprovat e Zotit janë të larmishme. Lut Allah mos më sprovue. Pejgamberi Jon sallallahu alajhi wasallam kur shkoi në Taif. Dhe shikosh që e kanë bën Taif. Dhe thëjë E se e moshten, njusufit, tajf, e adezir, a kuptutse ngjarja pe janë sa më shtënë ngjashme me ngjarën e Jusufit kur ka shkuan Taje nga Mesambulli Zera, çka ka bë? Do penga mbi Allah, penga mbi Allah, më i dashur mi Allahit. Ka shkuan Taje për periferi, kush ka qen Haxhedin? Është një pjesë periferike e ëh Mekës dhe çfarë ka ndodhur Zera? Ka shkuat atje mos po bën musliman. Kur i kanë kur e kanë nis çka po thot, janë mbledha do, do të të mldoj, i kanë mbledha do budall. Budall çmand. Ja kanë ndo gurzi. Ka të thanë gjune si ta, buta alë dhe se, gjune. Muhammeden e salat e salat, edhe në fond pe jenë në salat, që farë ka thanë, ka arë Gjibraili, apo ti melek të kodrave, i ka thanë, o Muhammed, a.s. Apo do të ti bojmë që tu bashë, që këtë popëlë komplet qëtu, po të të allahu gjelë gjelalu, thaë jo, jo, shpresojnë nga që ki popëlë me dalë, nërë se të thonë la ilaha illallah dhe ka ndalë dhe kanë dal. Apo, vetëm kush e ka gjujt? Kush e ka gjujt? Po po vet, budallën e, Budall. e ka gjumë e gjujt. Budallë, andaj shprova te Allahu te bare ke udali ant larmësh me? Allahu e ka e ka sprovue dashmin e vet? E ka sprovue te ka dashmin e vet. A kjo është ajo që do të them, e mësoj nga nga nga kjo, nga kjo ngjarje. Gjithashtu lazer. Uh, pas angjarja vazhdon, uh, mos dalim edhe shumë me me me këto ndjesime, qase kemi shumë prej prai premsime vazdon allah te bareke وتعال وذر ده تط وشروه بثمن بخس دراهم معدوده وكانوا فيه من الزاهدين. بانكسه نفت الله تبارك وتعالى 19 وجاءت سياره فارسلوا واردهم فادلا دلو قال يا بشر هذا غلام واسروه بضاعه والله عليم بما يعملون فتد الله تبارك وتعالى ذ ارضني كارافان. كارافan e zukur qan zakonis zakonis karavanat na histori Kër ka ardhë, do modhë, kërkan kërku e uj Kan ardhë, do modhë mëngjes Unë kanë bonë në jenë, në atën Pasaj kanë morë uj, edhe kanë vazhjur rrugën Ka shkunë mëngjes Edhe zakonisht, ndohën dhe tyrat e karavanit E njëzën që janë karavan Thotë Allah ujë, dhe ardhë er, një karavan Dhe këtë cili karavan, ardhë er, një karavan Ka kalun një karavan Thotë Allah ujë, fe erselu e ridehum Dhe e qu njanin pëtën e me lipu Shko, me, shko, shko dhe bunari lip Eshloj Litarin edhe kofën Këtu vëzër Allahu gjëllë nuk e përmen Se ka anë të fësirë E ka kopë Jusufi litarin Edhe të e ngreja juin O ngrejt edhe Jusufi Alehi salatu e selam Edhe të fërët Allahu gjëllë Kale ja Bushra Hedhe gulamun Ki kër e ka ngrejt kofën E ka pa po, Të i dash një njëri Jusufi Dhe mund që më në më dhe se kër e ka dash për e her Jusufi o konë shumë i heshëm U konë shumë i bukur, ale i salatu selam, pif mi u konë shumë i bukur. Dhe kër e ka pak i kitë njeni të shumë, edhe uja të lip, kër i ka dalë Jusufi, ka dhonë, ja Bushra! O, qëfar gëzimi madhë, që a mu në përthë mendu, dhe zërë, përshemot, se na vesh me pare, më në vesh, përshemot, me gjetë një koletë me një milion. Ja Bushra! O, ku ajo nanë që më kalinë muhe? A ma kje e pad diska tjetër. Ki tha, ja Bushra, hadha gulam, o, qëfar fë Edhe zhe këtu minë Armenja ku i ka shkua Mi konë mërtu, më pare Mi konë mërtu, më pare Që ka thamë lëgjërat e galuar Janë shithë dhe janë blejtë njerëzit shumë Janë shithë dhe janë blejtë njerëzit shumë A bo, që thëtë Allahu të bare kjo e tala Tha, kale Ja Bushraha dhe Ghulam Sa djali mirë që ka ka Va esërruhu bidha Që që këtu ka polimizu djetarë Kush është të përsejtë me Koran Ajeti 19 Ata, thëtë Allahu që Si malë të të tënin Kër e kam po gedjal Sikur kur e mërë të shkaj dhe shtinë në gjep E kam luhë me tesha E Joni o kipit Se hera kena pas në këta Këtu ka dikomente Këshumit se o djetarë të thënë Esërru Bëdha Kan ardhë dhe zni të Jusufit shpet Kan ton e Kjo është Joni Kjo robë i Joni në ka ik Kjo është robë i Joni në ka ik Shikon e vëzër sa shpet Dhe këtu shfarë argumenton e vëzër Kan ton djetarë Për ditë kanë shkuar me këshire ashtaty ajo. Mos ka ik. Çështova zë punon kriminalt. Për ditë po? jo? të këshiren, ajëmi ketë në rregull, po. Ajë a o ketu shkuç ashtu ç'i duhet. A ka mrin ajo, as ka mrin kjo. E gjithsomarr. Çështova funksionon ato zë. Shikoj këto për ditë kanë shkuar. Taman ka ard karavani, është as me këshire, është apo vënë karavanin. Sa kahi karavane, tapa ne kanë zer ka të qada qada që jollë ajoni. Na ka ik. Na ka ik. A srru bida'a, ka thonë kjo malli jon. Shikoj vëzë malli kanë thonë. Tu kam ndjetar, do të thosë ka, ka shumë simbe, po po për shpejtola. Shikosh sa shpejt u ka punuar truni. Kjo e malli jot. Mall e kena këta. Skan don vëlla e kena këta. Mall e kena këta. Do të shikoj zili sa sa larg shkon. Pse s'u ka ikur më than, o o Yusuf vëlla. Ja. Se njerëgo kriminalë vëzër ruot. S'foli që ke vao. 7 70 savaz fol. 70 savaz fol. Pse? E ka e ka planin ai. Kjo është vendimi i pa. Vendimi i tij vëzër që e kanë parkuar në numri i mallit gjetarëve, është se o asru bida'a e kan fsheh si mall ki grupi karavanit po pra, karavani u kon kuptoni vëllazër karavan njerëz me deve me kuaj kjo quhet karavan varg varg domethan vetura varg domethan njerëz kjo karavan kur e kan çuket me lip uj këto këto çe kan shku me marr uj çe kan thon mos ju kallzojn atin me çka janë atje pse ka thon se me shku atje do të mja dhon kryesorit ajë blejn ajë është për veti ka thonë e mora naim shef na vet, e shef na bordheti. Apo, bo. prandaj shumica dietarëve thonë kanë ardhë kanë dhënë vllazit e Yusufit kë ajoni dhe disa të tjerë kanë thonë jo, kjo është domosadhon ë pesa e, e karavallit. Sot Allahu xhelalu ala, wallahu alimun bima ya'malun. A roqetë të përcjellta. Sot Allahu xhelalu ala, Allahu ë është i dijshëm për këta çka janë të bëra. Është i dijshëm për këta çka çka të bëra. Vetëm Kur'an ku të vjen wallahu alimun bima ya'malun çast që ka është se Allahu Gjell Gjellal atë i, i, i than Jusufit a lejë sëratu sëram Jusufit më së mërzit me gjithë se Allahu dhe të vazhdo në këtë në gjare dhe të thot që tuja e dham pushtetin Jusufit mu që tu sa u shit Allahu këtë të përcijlë në gjare ti dukët sigur shkoj ama jo Allahu gja është në nënbikëshirin në e, e tina gjithë shka vazhdo në Allahu gja dhe thot vasharahu bi themenin baxsin dërahime ma'duda Yusufin e shitën. Ka ardh e shitën dhe e bletin. Apo kjo është ajo që ka kamënë në dietar se në Kur'an vjen shira për blerje dhe shitje. Wa sharawhu bi thaman bakhs. E shitën Yusufin për një çmim bakhs. Bakhso te për ult. Bakhso te për ult. Kote kote kanë shit. Sot Allahu u jëlla drahina madhuda. Dera ime mardude arab thon çka është çka është e numëruhme opak çka e numëruhme opak anabllavllah ne suri ka thon çdo sen çka kryjo topak ande ka thonun e duve xhenetit se nuk shoset allah na vof xhenetligu a doze zakonej njerëri kur njev a ti don pak e pejgamberi jon sallallahu alejhi vesellem ka pashet kur t'jape mos mos me nje mari mari pse çu t'm ja pa allah ashtu Allahu jelleu ole qadan in a'tayna ka al-kauser qadanatiu muhammed klenme qut kauserin kauseru do shka shum kauseru ketir shum shum sa shum enët e ujit çka ja jep Allahu gja muhammedun selam iansa ujit enët gota çka kena me pi Allahu na më jomë me pi nga dora e tij e mirë muhammedun sallallahu alejhi selam analiza shiko qadan eshitën për pak dirhem ka ardë fshi ka thon shat ka qjelluaj pi dirhem unë do njerëve të tushit njerë të lir penga merr bohat ka don sa të ka qjelluç aty do të ti ti ka ka njerë që ishte diçka çtrejt me materiales me than sa të ka qjelluar ç's ka qjelluar jo po kjo çka argumenton dozë se largo mar marr hipën karavanën dhe, e largo kët çollinë që çotë veç do dirhem dirhem bile kan pas vesile sa mos dukmi sigur po ta jap mi fal që mos mos do të hinë dyshimi apo a, ba? a keni bapunëshë më këto kur vjehin apo Zekonisht, e ka vjetë për shumë u biciklin E ka vjetë thot Sa të kisht ati dishka Sa mës duke si kur jam du të adhan falë Se thu falës ma e për kush Dëmonë zbulonat si jam hajdut Apo? Hajdut e qështë të veron Ma gëllë janë nimi, nimi e ora Thot A i ki nja 50 e ulo Po shpambe kë 50 e uro O 50 e uro thot Në isha si jam shumë nëzor E po nëzor Se i hajdut Këta ishin hajduta A ishin hajduta Qa shta du të me bëhe A i ki i be dë parë, Më susma fal, por nuk nuk vao më njëri për Duram. Me me disa ata that Allahu Jelle Jalalu, "W kanu fihi min az-zahidin", nuk e donin Yusufin. Nuk Yusufin. e donin Yusufin. Në komentën e vëllezërave, nëse themi se janë vëllezër që e kanë shit, që është humica dietare, është asa që ndosht. Nëse themi se e ka e ka shitë një pjesë e karavanit, kanon, kanu fihi min az-zahidin, pse? Shikova se do dhim pak ma të vim pak më te ajeti tjetër. Dhe përpara, edhe sot, pazari Fukarave dalojnë pëj pazarave të zënginëve Shë me kënë po, edhe të na, ka pazar fukarave Ato zënginës vinë me vli Ato bile zënginës nuk, nuk shkojnë, ishtë pazar me dalë Në zahmetin e madhë A i shkona për ato dyqanët që janë Jo rësë si ishtë dhe zërë neve, kitë që mal, ju, të madhë Ashtë ka i shifë në ju, janë për mja pëllëcu Egon fukarare të zënginit A të thotë, ajdi ku e ku në mbleje Punë e madhë, që kë Ama ardhiç košt, çeto mall, a ne pse mall, këtosh me me psikologji ajo. Çe njeriu ku shkoi atja, ja qe i fukarova, kemi 200 euro rrog, me çfarë mbi jeton. Ama thot, vallam duket hinën trendin e zenginave unë. Aj duçani shifshin funi. Andaj edhe nkalumën ka pas pazari zenginave dhe pazari i i fukarove. E këtë çe ka ndosh në babezën, ka ndosh shpejt të shpejt ta hekin. Allahu ka ndosh diçka tjetër. Vazdon Allahu dhe thot وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه فا اي cili e bleti e kush e bleti vëdo e bleu qe t'Allah o xhel xelalu min Misr njerit prej Egjiptit Misr vëdo Egjiptit Egjiptit i thonë Egjipt me tendencë Tipt Egjiptit pasi e kanë hupt muslimant ë doman xilafetin e kanë quajtur Egjiptin Egjipt para aksion e qujt Misr në Egjipt quëtë mësër. Muslimatë dhe qënë mësër. E, do mëllonë dërkomtarish quëtë Egjipt. Do mëllonë e përkacije krishterën. Dërsa, përkacije muslimatë është mësër. Mësër. Thëtë Allahu Gjellivalë, e blejtë i usufin një njëri për e gjiptit. Tëshë, dërkomtarish që mësë ta uh, tërbulojna. Njëri për e gjiptit. Kusho kë njëri për e gjiptit? Uh, Ministri ma ingat i Domthon, jo. Kretauri, Yonbraiti. Jo ai njerit më i ngat i i ëh Egjiptit. Te Allahu xhel gjele xhelalu, ai cili e bleti Jusufin alayhis salatu wassalam. Për çka do të thotë Allahu xhelala për hikme të ndryshme nuk e ka përmend kush e ka blej. Apo le di ai cili e ka blej. Pse çë mos vjen ai qi ki e ka blej Jusufin. Bile këtu e ka e ka heqën Allahu xhela Jusufin. S's'mund është i me blej Yusufin. Realisht ti te ti ti dhom pos Yusufit. A kupton se aj. Po, është si më thonin? Për shembull sikur ti mi thon dikujt për shembull, ë, të të je më më pos se ai, e blej ta krijetarin. Ju shegjetova ti krijetarin. E blejta. Po s'mund të më e blej krijetarin. S'mund të më bli më të madhin. E Allahu por më s'me thon ai ministri e blejti Yusufin atë tingon. Jo mirë, çka tha? Ai i cili e bleu atë. Pra, nklapa Yusufin. Se su përmend të kusha Ska ne vojë më përmend Dijet E ka blej krye ministri i Egyptit Edhe i ka thonë gryës vet Limra e ti hi e krymi me thua Shkëve zë nuk ka thonë dërojë i usufin Edhe teshat Edhe ka riken në vënoja niveli ma thalt Pse Thot abduva i më një mes udi Thot abduva i më një mes udi Tre veta Lark pamsia Ju ka mërin maje Tre veta nuk janë pejgamber nuk janë pejgamber, ama kanë pa ças larg saçi ju ka ju ka vaoë, ju ka vaoë fryti shumë i madh. I pari ka thon ai i cili ajo e cila i ka thon babazvet për Musajin marrë hizmeçor çatmusun se ishte shumë i fortë. Edhe në Musa alayhis sallam kur ka shkuat te Medieni, edhe ka pa, i ka pa dy grupa. Një grup me libunar, një grup me libunar ti kullot delt. I ka pa diçika tonët anash. I ka po diqikat të nejë tanësh. Këto diqikat e kanë pas një babë shuajpi, jo pengamberi shuajpi, një plakë, një muslima një mirë. I ka po diqikat, ato diqikat kanë prit të largohë njërzit, pas atë ju jopin me pije ajvan vetë vetë. Ama një bunaru konë të punua, ama këto skandosh muafruati, se se në kanë mujt me hek, a, atë gurin e madhë. Edhe Musa kur ka shkuaj, i ka po njërzit këne edhe një bunar këne. Këto qikat e ka po si janë U kon vodt me treguri i bunorit. O do ske njerzit me armë e hekata. E ka kapu mua vet. Edhe ka largu, edhe u ka kthit te pema, edhe pra ju ka dhonish aratet din e vajzave, shkonis tash ju. Kur e kan pa ato gjitha te burr. Te hek vet, kur kan shkuve, çfarë ka bothera? Pasaj, per mos me bë problem ty ne vajzave, i ka mori ka shoqërua. Edhe ato i kan thon, hajdet e baba, te shpërblejë por kët punësh ka e bënë. Dozë Musa o konë si shum, se janë konë të hec, ka qenë ças i turpshëm. Se ankon shkëtingu e ec, ka shumë për shembull një, për shembull, sa Musa s'e ka di kur ka shpimin shuajbi. A dosh, natyrshëm dhash me thon, hasniu për para, unë e vim as Juve. Jo. Ka dhonë në ec i për para, ju, ju vini më as më. Që mos frikë, mos t'ja u bajte vustanin, t'ja u shot avretin. Kjo vetë Musa e këto janë pejgamber. Ka thonë e kur të kallzonin djat tas majtas ma xunin e shenj, djat tas gorit majtas e shkoi. Kër kanë shku e të babet, ajo, vajza për turpë i ka thanë, o bab, mere hizmeqarë, shtinën punë këta, se kje dhe zorë kështë, ka hik për dikunë. Se kanë di që o për nga mërë, dhe zërë. Që ka bo, dhe zërë, edhe ajë ka bo marveshje, me shua, ajbin, të djetë hizmet të mërë të qikë. Qikë, dhe zërë, kjo e ka pasë këtë sfarë burjo, sa besniko, që ka ndohë, dhe zërë, u ka po gruja e njer Ashkalozel lakpamsiya qora shadi guttu guttu dua. Ka thon Abin Mesudi, çka është i pari. I dyti vëzë kusha, ka thon se kisha e ka blerë Jusufin, fort ka fituar. Ky ka Jusufin e ka pasur se është burri i madh. I kam pasur burri i madh. Edhe i tretë vëzë ka thon avllaj Mesudi, lakpamsiya e madhe e kujna dhe zërosh e Abu Bakr Siddiq, i cili nai ka lan harife Omar ibn Khattab. Periuda më e amël musliman e muslimanëve Omar Khattabi. Andë e bubekri, kër e kalan o merin, thot Ablaj Mesudi, nuk ka dikush që ja ka qëllu ma forësisat të të të tretë. Ajo gruja që u ba gruja Musait, që kish ka e blejti, Jusufin, edhe a i cili, e bubekri si dikush që i cili edhe Omar Ibn El Khattabi. Thot Allah u gjilu ala, i tha ki ministri gruja zetë, ndëroje ketë ket djallë, dhe jo, ndëroje ketë, ndëroje ka rikën, me thua, ati ku ka mu ulki, asa e jenë faana, shpresohet pritë E ka pe ideologë. E ka pa. Ço i thën Firasa Allahut. Firasa do të thon, ti me me shenja mjedisit ç'kjo pun ç'tu shkon. Ka thon au ne ta khidahu walada. Ose, me për e Ose me për e vlat, e që na mëmor po evlat. Ose që na mëmor po evlat, nga sa s'kan bosë evlat. Qallallahu jiluwala wakadhalika makkana Yusuf fi al-ard. Ç'shto i dha pushtet Yusufit në tokë. O bazë, shikoni këtë ndërrlidhje Zotit xhel gjil xelalu ta legionan fund deri fund ta jetit. Sot Allahu qe. Këso i dha pushtet Yusufit, wa alihi wa 'allimahu min ta'wil al-ahadith. Dhe ja musum komentimin e ëndrave dhe ngjarjeve, Allahu ghalibun ala amrihi, walakinna akthara an-nasi la ya'lamun. Allahu është ai i cili e fiton çështja e tij, por shumica e njerëzve nuk e dinë. Çto vazo n'sken ngjarje, çka po shifni. Tamam eshit e shitën Yusufin, Allahu me ja çfarë tha dhe ai i cili e bleti i tha gryezza kështu kështu. Tamam e shtinën në robëri Yusufin, Allahu çfar tha? E tani na Yusufit i dha pushtet. Ose ky u shit, Allahu voti i dha pushtet. Mbaje vazhdon Allahu xha thot, "Wa lamma balagha shuddahuhu atainahu hukman wa 'ilma." E kuop yak Yusuf, e u bop burr i madh, na i dha edhe urtësin, gjikimin, edhe ilmin. Wa kadhalika najzi al-muhsinin, çu kështu i shpërblejnë njerzit bamirsa. S Yusufi alayhis salam. Çfarë kemi vëzhguar këtu bimësimeve, që ta përmendojnë se pasaj në xelatën e kaluar, në xelatën e ardhshme, të dalmi tek pjesa e e yjet të Yusufin pallat. Shikoni vëllezër, çka ka këtu për për imsimin se jam në një dhuratë nqet, nqet kontekst. Vëzhgo, shikoj. Këçet u shka lexuam deri tash. Çka shohim vëllezër? Këret rrethana çojnë me hupin e Yusufi. Amma Allah u jera tha, këtë rrethanat bijen me emrin Allahu dhe lloha wallahu ghalibul ala amri ç'është ajo që fiton atë njeriu kanë thotë wallahu qe ç'i janë tu et ç'punë ç'shto kanë më dal Allahu jethot maran syusufis s'besoj qe ka dikush e kanë gjuajt munar realisht me gjuajt munar vdesaj realisht me gjuajt munar vdes ç'ha mund të vi si për ballo asaj provë Allahu jilon e ja bani më, më gjuajt munar mushit me shkum pallat me himburg E ketë e ketë loziçka pingjave çe ka ndodh a ketë rrethana të çojnë me hub kjo pun. Allahu dha dio. Jo. A do të them si mi që e nxjerr na, për mësimi shumë simë që e përmendom, është rrethana që ne rrethohemi për këto. Po shihim ose bazë nëse i shohim gjëndjen e muslimanëve, çu është gjendja e muslimanëve? Ma doptin bot. Ma doptin bot. E mirë, çu sh me thon pejgamberi jon Sallallahu aleyhi ve sellem ka thon, do të kthehet çështja ime prap. Do të kthehet çështja e pejgamberisë prap do kthehet fit, fit, fitoria muslimane masit i shtypin e musliman. Titullat qysh jam depahu në situatën jo. Këto kanë prej precizitetin e sistem qysh slo, qysh Louis Kurjoic veshni san Musalla. Wallahu ghalib, Allahu fiton. Jo na, Allahu fiton. Analizë, këto rëthënat e, e Jusufit ishin për më hop, por Zoti ka caktuar me, me fituar. Andaj kur Zoti ka caktuar me fituar, wallahi këto rëthënat bien e dal çështja Allahu te bareke, te bareke, we taala. Gjithashtu ëzër Shiko, tham, dyloj pazareve Pazari i, pasanika dhe pazari i, kuina I fukarave Zakonisht, pasanika dhe zër, nuk shkojnë me blejë të fukarave Qiko është regull Parën dhe zër, kriminisër, a kini po të njëhetë një kriminisër përveç edini kur dalin ato Përveç atë një ditëve që dalin, a kini po kriminisër të dal me bleje përshimull në pazare thjeshta ja. Jo Moje ministrat nuk blejnë vëzër sepse ministrat nuk blejnë me të blejnë drejt për drejt. Ato e çon thotë, shko bëma çta çta çta, fix dëma. Apo mirë vëzër, kur Allahu do me ndihmë u kan, çka bën? E nxjerr ministrin, krije ministrin, prej pallatit do del jashtë, shkoj çaj te pazari fukarrave, i karau dat diçka. Edhe ka pa, ka dhënë natë shit çka djal. Pazari fukarrave ka dhau one pdomëble. Allahu kur do me ndihmë u kan, e zbra dikan prej arshit, prej fronit vet. Shiko sot dhe blej. Allahu xhelu ala muslimanve, gjithmonë kanë ndihmëu me medikant që menjëse si çau ka marr. Gjithmonë, Allahu xhelu ala ka qiu njerëz që kanë ndihmu fen Allahu te bare ke ualla të menjëse si çau ka marr. Menjëse si çau ka marr. Sa për njerëz për shembull, Allahu, e kanë banu fen në gjatë historisë, gjatë pas 15 shekujve, shiko sot në Evropë, Allahu. Shiko sot në Amerikë, pranojnë islamin që menjëse si çau ka marr. Menjëse si çau ka marr. A do të thikë pranu islamin apo? E ka pranuar, çë çë të bëhet argument kundër tyre. Analizë Dhego e ka zbrit prej fronit kryeministrin ku më shku, un pazart po karrave, pse? So, është ati i masë, se oshtati një më masë ti osht Yusuf alayhisalatu sallam. A dallo kur Allahu ta caktoi dikush me fitu, e zbrat dikan prej fronit dhe ja ja ja renditaj, ai kit dotin arrit me shku deri te deri te suksesi. Allahu xhallaluhu kur don me e bodi kan të madh e ban. Edhe në sajo është i gjojtëm, i gjojtëm në në Bono. Çka dallo për imsimi me çka argumenton? ë uh, e që është shumë në ansi dhe zërë kjimësim e, është se thotë Allah u gjilëwara ma si i tha ministri, gruës vetë rruje, kujdesu e, bënja karikën e mirë shtratin e mirë, vesh e mirë dhe ju sërë dhe zërë ka në përtefsire është vesh me teshat ma strajta të Egjiptit me hajet ma strajta nga se që kjo gruja dhe zërë pi i vogële ka pa që kjo shumë bukur para me turri, turri ta, kjo se ka kur gjohë Anë të u rritë të u shtu dëshnia, të u rritë të u shtu dëshnia, nësa kur ka bëhë kip i ri, i madhë, vjenë minja rajetit tjetër, 23, wa ra wedet hulleti hu e fi bejti ha. Allahu nga thotë, të e rritë, të e rritë, dhe rritë ti të tha, po du më eran shtratë me të gjë. Shka vezerë? E Allahu gjelë gjelë aluhu, në kalëzën e në këtë në gjarje, qëfarë? Thotë Allahu gjelë ala, pasi a ja sigurum në karrië kënë A u shqit ki, u shqit, thotë Allahu u gjiluara, ke që të nga i dhamë që shtu pushtetë Jusufit. Ku o pushtetit, vëzër? Ku e lezën ju që të pushtetit? Shka këtu pushtet? Pushtetit vjen në fund. Në të shumë në fund, këtë minë dhe funi, e shumë i që Allah u gjilu e ulë në fronin e Egyptit, Jusufit në lejë sara dhe sëra. Ama që të të u shqit? Dhe zërë, fitorja, fitorja. Osh fitore e zemrave, jo fit Andaj Allah u gjelëval pithot Jusufit dhe këtë alemit, këtë dunjajës. Jusuf i fitoj kër ja umur zemrat njërzve, tjetra vjen, vjen se vjen. Tjetra në qështjekohet, kur t'jamish dikuj t'i zemrër, unë gjithë edhe sultani për para. Andaj një ditë pëj ditëve khalifja, khalifja, e, Harun e Roshidi, i cili vëzra, i sa u konë i pushtetëshëm, a di në sa u konë i pushtetëshëm. I pushtetëshëm u konë vëzra, ka dolë në balkonin e vete, ka post një b të madhe ka pasë balkon u ka ullë edhe pikshirë rejt edhe u ka thanë rejve oju rej, oju mjegla që në shiju në ku të doni frytja të shiju në vjenë muhe i me me regjistër që kac të korura, që kac të mbjellura që kac pushtet ka pasë lindje përëndim një dit për i dit dhe dhe zër delë në balkon, me gruin e vetë, bashkë edhe një një një zhurm të madhe pijamie konë bagdadi i musht me gjamia Edh çfarë ndodhën? Edh ky pyet ushtarëve, çfarë të vetë, qatë ndodh? Çfarë do ndo? I thot njëri pyetësit, kur djon? Kur djon brat? Kalifës, ya ja Amirul Mu'minin. Tu'l jamiatu li Jero Hoca. Jamiatu li Jero Hoca. Katestin, katestin, e ket xhami, e ka thon Alhamdulillah, ket xhamia i ka thon jerahmuk Allah. Ai katestik i ka, teshti, ka thon Alhamdulillah Hoca. Ket xhami ka ushtu Bagdadi, yerahmuk Allah. Edh gryeve ati ka thon Harunit, Oburri. Aja, ki, kjo ka në ki me ushtarë Kjo ka në ki me ushtarë Kjo ka në që të kanë gu Hoxha Vesh letat Vesh letat Qëka ju ka pluve zeshtu Në gjami As të paguë një as kur gjah Fjala zotit Fjala pengamberi Korani Allah u gjellëvala As me policisin në gjek As me ushtrisin në gjek Harun e Rashid Gjëta të ushtri Grijavati ta O oh, burri jem Hoxha ma khalife se ti Meni laf zëndor I ka shti njërzit Me ushtu gjamija Se ti pak si mezor ishte Ana kurr'ar Abdullah ibn Barakin në Bagdad, dulën kët kët Bagdadi më e prit. E e bu mensur, e bu mensuri kon xhalife me harrit, ë ç'aiu ka thon, i ka thon ushtarë mos kanë armore me na sulmudi kush. Ka thon jo, vjen i hol, jo xhalif, ni hojë dor. Ah, tamam. Shikojë se Allah kur i jap pushtet njerëzve në zemër. Allah e ka bëu Yusufin më e dashur njerëzit. Te ak e pa kurë ngjë e lezon kë ngjarje. Ti hit se ki pa Yusufin, sa shumë do. Allahu na boshkopa pe pejgamberit Ali musallatu sallam. Para mosel, ki kur e kanë pa, para mosel Ayesha ka morr pi pi punarit. A e kanë dashur shumë, Jakubi sa e ka dashur. Po sa e ka dashur Rabbul Alamini kët kët pejgamberit Allahu i jëluala. Anave zonë ku fitore fitoria fitori e trupave. Sikurse njerzit mendojnë se si të kish ti pushtet, ije, ije i e i famshëm, i ije... ohallë vallahi pushteti o vazhë, valloi, jo me vite. Faraoni që ka pas pushtet. Thuhet në transmetime se ka pas 400 vjet. Pse ka dek çad ditë? këtë dunjoja malkon edhe tita ka posë pushtet plesht e di a ka posë tita pushtet në vak tita su kom probleme për me në titën a ma qashti thurështot a lane të loja në qafiri qafirat i malkon të loj a id në të vakt ja id në të vakt se murët veshkan allahu i, i poshtërson gjithmon mre, mretrit shfar, sepse nuk kanë posë pushtet zemrave muhamida e selam i a ja umur njëzve zemrat Kur vdes, ata ishin më të zellshëm me ndjejsa, tu kanë gjallë. E përhapën Islamin ta ndunjohen, ose mëno u më mor njerëzve zemrat. Pa ardht pushteti, sa njerëzve do na kim pa poste? Kan marrën në post, 4 vjet, 8 vjet. Si karap i postit, apo as si e këshiri njerëzve lë. Aje mirë çu këto? A kur ka kanë post të ja bëh hizmetin. Allahuaj kur e do njerëz di kan me zemër, a ka pore, as ka pore, ajë varfër, as ajë varfër. Atë ja voniz me të. Allah e kurtdoosh. Muamminun selam dhe zer, ja ka morr zemrat muslimanëve. Ja ka morr zemrat njerëzimit rahmetul ilalamin, rahmet për këtë botrat. Andaj Yusufi dhe Zot, çetup megjithëse otu shit si rob, Allah dha ja dhan pushtetin. E këtu Zot ja dhan pushtetin, i ja u morëm zemrat njerëzve nëpërmjet Yusufit. Allahu جل وعلا e bëri Yusufin këtë më e dashur. Gruaja e vet dhe, dhe Zot, pi dash, gruaja ministrit, fal, gruaja ministrit, kur ka dash më bëu zinami Yusufin pi dashninës e ka shtim burk a e dinë dhe zërë pse, pse e ka shtim burk njëra ka shim për hakmarje në disat e pësire tjetëra dhe zërë pse e ka shtim burk ka thone shtim burk e majnë në vindensë se o a lo këtu helbet në tardë më helbet në tardë më shkjo dhe dashninja që ka e ban e këni ba disa për zonë ej të msheli që tu të banë me disi që tu shkjo dhe dashninja që ka e ban ja u ka morë zemra derin qëfar nivelli kur ta shojnë Përshëndetje. Do kjo është zemra. Nëse na nuk ka ja humor me njerëzit me zemrat, ti sa dushi të i madh, sa dushi të i pushtetshëm, sa dushi të ha di me kush jamun, kur kush nuk ia. Wallahi nëse nuk nuk na do Allah, kur kush nuk ia. E lutem Allahun që Allahu të hedh në zemrat e njerëzve dashuri për neve, respekt për neve, respekt për muslimanat, dashni për për muslimanat. Gjithashtu vëllazër, për ë uh, pikave të rëndësishme që ona ka kaluë, ë uh, do të përmendim ato dhe me këta e përfundojna. Nëse lezëm me të vërtetë do uni me arsyetua dhe ju kërkoj Allahu lak për zgjatjen, ngjarja është shumë e thellë, shumë kombësime. Dono duhet për shembull për katra pesë mësimeve, 13 eg 1 melon. Për katra pesë mësimeve 13 eg 1 melon e kështu me radhë që vetëm çka është më më e përshtatshmja. Gase ka ka shumësime apo mundona më sku deri uh, në fundshurës në nëpërmjet këtij Ramazan me leyn Allahu te barekehu jo te ala. Fi anallahu ju jelle wala uallimuhu min tawil al ahadith. Shikali tha Allahu jelle wala Pa fuçija jote Yusuf është në komentet në ngjarjeve. Komenti i ngjarjeve e nxjerr Yusufin pij burkit. Komenti i ngjarjeve e bën Yusufin mbret. Komenti i ngjarjeve e Yusufit ia sjell vëllezrit. Komenti i ngjarjeve ia bën babën. Komenti i ngjarjeve vëllezrit ia ia rrotullon këtë historisë se Yusufit qajën. Ana vëzërt, ktu çka thonë ana? Shumë për njerëz vëzën se kjo ka qen fuçia e Yusufit. Shumë edhe nuk e din ku fuçia e ti? Ë fort. Pika, pika, pika e fortë e tij. Dhe kua pika e dobët e tij. Tani vëzëron. Pika e fortë e njeriu vëzëron është ajo që sant i dushmë e zhvilloi lojën. Për çemun. Muhamedi sallallahu alaihi ve selam më shka e ka zhvilluar krerit pejgamberin e tij. Me fat. Me këtë veçorishkë ka dhënë Allahu ju me Kur'an, me Kur'an i ka mujt. Apo, mos si shkonçi kur'an vëzëron. Apo me për li vallahi ki kish mujt Muhamedi sallallahu alaihi ve selam. Fallë, e çin vran. Kur'ani i shkai ball. Kur'ani i shkai ball. Në dor musliman i kanë pikat e forta dhe i kanë pikat e dobta. Çka mund ana na kanë har? E mo na pikat e dobta dhe luftojna me to. Ata armi kush ka thot? Oh, por çetohunë, por çetos bëjë sa. Un ziçti Kur'an dhe çka bëj. Ai kupton vëzhësh kanë pikat e dobta dhe e fortë. Musliman kanë pikat e dobta dhe kanë pikat e forta, do të thonë njerëz jena. Cila pika më e fortë e muslimanëve vëzhë? Çë na ala e kena Kur'anit pastër. Delin zanore. E kjo që ishkan argumenton se na lufta do të me vao me Kur'an, jo me fjalët tona, jo naçka pothuajna. Për shembull, a kish i duru ju me u kallzu pa kohë çkjo, për shembull, famam nën funmi, supozimisht, keç kdashave kallzu me kallzon, unë e shpik kës ato. O joti pse na vao ne, na të kishë Kur'an, po Kur'ani të mban tije, mos mukan. Ajo e përmendën gjëratën e kaluar. Mos mukan që Allah e kish bëu fardhaxhërimin. A a kish bëu sa për çka çu ma? Mos me dit ti ç Zoti ta ka obligue. Po nëmbledn ashtu njëjësh po do nami ushtime nën pinçiferën e iftar. Jo olaportis në një kor. Amara bulalemin, ajo pika e fortë. A doza dhe pika e fortë e Jusufit ishte ti komentoj ngjarën. Ne çfarë do të komentojmë ngjarën? Ti është e ëndër i thotë se unë ka lloj në ëndër. Do ta vim, do ta shef njërin i ëndër pi dy pi dy shok vetë në burg. A, Jusufi tha i tha thyre, ti kimë pshtuk, i mobajs me çartë mbreti. Kimë a servue ujin edhe pijën. A ti der ka dhon ti ka me të vra. Dhe kanë me të ëngër kryjën shpendet. Kjo vësion e madha. Njani me pa një andër, edhe ti tjetë tëtë, qështë i bje kjo, qështë shto, tiki me shku, qëtu, qëtu, qëtu, qëtu, dhe kitë i ndodha jo, kjo pika e efort, Adhe shabë i muslima, përshimu, zakonisht, përshimu, pika e efort e, e hoqës, kua, bërshimu, pika efort e, e djetarit, kua, dhja, dhja, Shekhe Hlusamot e Mije, Ebu Hanifja, Imam Maliku, a, Imam Mahmedi, kua e kam pas piken e efort, dhe të të të të të të të të të të të të të të të të t E më vjen të sugas timë njerëz. Hajde, hajde unë t'ju jo, ka. Jo, elmi. Elmi skiç ka i van. Ana janë njeriu vetë tani dietari i madh. Imamë derimiu. Kaçi dietari i madh, ka ditë a ditë plot përmendsh. Edhe vjen vetë dhe i thot kështu. I thotë, "Jo, nuk thotë as diçka." Thotë, "O, oh, hojë. Mos më kon, thotë se kjo dia që ka kalzon kurfor vlerës kishe pasti." Çai thotë hojë. "Fot thot, dashte në nënçmu, ama ti më lavdrove." Ti dashte në nënçmu, ama më lavdrove. Se ti thave çka, mos më konç kjo dia çka e ke ki, kur kush i shekon. Po po, do po kjo dia pikë e fortë. Apo, sikur ti më thon diqojna për shembull, mos më konn pak çë për shembull, iaj shumë i kançshëm, e ke karakterin e mirë ti shekon kur Xhohiçi. Po po, do po karakterin e kam. Andaj për shembull, duhet me dit musliman për shembull, dietar, për shembull, ku e kanë pas forcën? Ti dietar mund të më vras. Po gjerë, atë sa i kanë vrasur. E banifon, kur kanë dashme bot xhikat, kur kanë bosh me bot xhikat, i ka dhënë kalifës, o kalifon, çan për kët punë. Ka thon çish vetëje për këtë punë, më i mirë për këtë punë. Ka thon Sjah, e kanë sti në burr. E kanë sti në burr. Ahmedin e kanë sti në burr, e kanë rre. E Malikun ja kanë e kanë kan pinë durt. S'kamujt, s'kamujt miqu durt në mortë ke bir namaz, qi menojn plot pe Malikive se kur falësh zban miqu durt. Ai i ka pas durt te rremën, traskapita, pse? Se adipse e kanë rre holëzë. Adipse e kanë rre. Se i ka thon Khalifja, veç fjalë jot e shkaktuaj, kët kam u bë. Ka thon jo, zban ashtu. Le musliman i lir. Si siçolli, siçolli e di, siçu shi e shikoj. Sigurisht se sot për shemb u mundon, me bab, për shemb, kët Hanbeli, kët Hanefi, kët Maliki, o zoti ka bot tut të katërt. Kush don me qum Hanefit ta çoje? Kush don me qum Malikit ta çoje? Kush don me qum me Hambeli ta çoje? Me Shafilit ta çoje? Me rancia me pos kiblën e njërit, kuranin e njërit, hadithin e njërit. Muamisin sa mikenat një. Na kët çollimet e gënat. A po thoin xhenat, kët edhe Hanefit në xhenet e kanë. Hambelit në xhenet e kanë. Kë çkë çt xhenet, fir dawsin adnin çajos. Atëherë pikat e dobta dhe pikat e forta duhet më mi dë damir. Mos lufto me pikat dobta. Lufto me pikat forta. Pikë e fortë, bazë e sodë muslimanëve, e cila është, është Kur'ani. Për shembull më prezantoi historinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Më u thonë jashtë lembe mua, kili pa zakonisht merr me gabimin e muslimanëve. Ti thuj u, lembe mua. Tamam, unë, unë koksh na ashtu. Hajt, hajt kë. Hajt ka pothuaj për kët. Çka pothuaj për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam? Çka ka pothuajur për jetën e tij na? Qka për dhu për transparencen e tina, për shëndetin e malë të, të shpirtit e tina, për qiltërsin e tina? A më në dikush me folë dhe së? Ska mundë që i si me folë, për neve ka mundë që i si me folë. A në qka tha Allah, o Gjiluala? Tha ja kalzun pikën e fort, Jusufi, i, tha, i thamë, o Jusuf, më së mërzit. Ka me më po andër mbrejti së ne komenton, ne e të rishtojna me andëra, tia që më tonë andërën edhe detiroho taj me ta frutije. A në dhe së luftoni me p Mosh luftoti unë, jo ti ski mund si më zor. Edhe me Vladin Tan, më sufto me pikat e dobta. Unë jam babajot, po unë jam babajot, po çka thamë kalumën? Arshia, unë jam burriot, po ti je burrien po ama, Arshia. Do të duhet të më fol me Arshia, të më fol me racio. Ka loana, me bare, kjo, loana, na ka fal Allahu xhelalu ameene. Elusme Allahun te bareke ve taala, che Allahu jille wala. Ne mund son me undriçu me kët Kur'an. Në këtë ditë të mbarë të Ramazanit Allahu na ban kabullaxhërimin. Na ban Allahu te bareke ve taala priatorët të cilët e duan Allahun eda Allahu do ata. Elusphia Allahu te bareke wa taala che zoti onjele jlalalu kujishakim inshallah Allahu na shproblem kujishakim gabu Allahu na fal Elusphia Allahu te bareke wa taala che zoti onjele jlalalu musliman kujishan Allahu t ndihmon fuqaro skam no rrevojtar bunyaket ima te veja te gjith vallah u jep nga rahmet i vet eden eve bashkmeta aquulu qawli hada wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu hu al-gafurur rahim walhamdulillahirabbil alamin